Kito cha somo leo kinasema umemfanyia nini bwana kwa maisha yako umemfanyia nini bwana na maisha yako unaweza kusema hivyo umemfanyia nini bwana na maisha yako sehemu ya pili somo kama hili ilikuwa tuliona sehemu ya kwanza wiki iliyopita lakini hatukumaliza eh hatukumaliza na unaweza na mimi kwamba siyo rahisi kulimaliza katika e, mahubiri ya mara moja kwa nini kwa sababu Eh, mamba ya kufanya mungu ni mengi Uwezu kaya yote ndani ya eh, Maubili ya siku monya Kwa hiyo semi ya pili inaendelea leo Na tuwa ona vitu tofauti kabisa na turiwe ona wiki rio pisa Lakini ni tu Wiki rio tulikuwa, tulikuwa tuliona kituwa chasomba kama hicho. Eh, sana sana kiuwa kama hicho, Lakini kituofatua na kituwa kiuwa nasema jee uhai wako Uhai ya leo kupabwana umefanya kitu gani eh, Nani katoa mfano kama unakutokuna mtu Anaishi miaka mingi, nibalaka za mungu, anaishi miaka sabini, semanini, tisini, wengine mpaka mia e, kwa, kwa, kwa kizazi, vizazi, maafu, ishi hivi, miaka mia ni miaka mingi ajabu Miaka semanini, miaka sabini Unakuta katika mashaka yote yale Ali shugulika na mambo yake yote, peke yale e. Ali shugulika na utajiri wake Ali shugulika na kupata elimu kwake Ali shugulika na rahazake E, na na uhitaji atafushia miaka 70 80 kutafakari kazi yako. Hapana. Tuitafakari kazi yetu. Mungu tunamfanyia nini siku kwa siku? Eh, siku moja unaiangalia. Mimi huwa napiga mahesabu kabisa. Nani ya hii siku nimefanya nini? Kwa mfano nimesoma sura ngapi? Kwa mfano nikiona eh ni okay. Nikitokea kuna siku labda nimetoka sijasoma labda kama sura mbili za Biblia. Eh, kwa mfano huwa nasoma agaano la sura moja au na agaano jipya sura moja na kwa kila siku Fukozi na kujifunza vitu vingi vingine yanayo ni kama sehemu ya kwanza na wafundisha tu kwa mfano ili kusudi lakini ikitokea labda kumetokea siku hiyo siku, siku soma neno siku fanya nini nijipige mahesabu nisema leo hii siku imeendaje eh. kwa sababu ulize, kuna siku Mwiri wako unawezu kapita bila kufanya kitu fulani Uka sema ni ah, Nimesa hao kula leo sijala sijala uwe sefanya nili uka, uka tu bila kutukulika nao Sijalala hata kulala Haipo e, Mungu Anataka nafasi ya juu Kuliko unawezufanya mwiri wako na wakwangu Ana itaka e, Ana itaka Jei kuna kosa kufanya mwiri wako mamazuri hapana Lakini pibulia sema itafuteni kwanza ufarma binguni Na haya mengine yote mutamukeseo ya chakula unachokula kuhakikisha umekula kuna mtu mwingine ikifika saa ya kula lazima aache vitu vingine vyote anaenda kwenye mlo eh hey. sasa ukitalowa hoja hizo hizo ni vitu gani ambavyo maisha yetu uhitaji kufikisha miaka 30 ndio utulie usema, ah sasa nina umri wa kutosha naanza kuangalia nimemfanyia nini mungu hapana umri wote ule Maada mmasikia kwa nasikia kuna kitu na takio mungu wako. Watoto wado kama nini jukumu kusoma nero na mungu kama mbavu mna soma vitabu vya shureni. Eh, Ndiyo. Lazima. Imiwe nulize. Unataka mubiri akupende kiasigani kukumbusha wewe kumfanyia mungu kitu flani. Atakuwa Yanu ataka mubiri somo gani na upendo zaidi ya hili. Sina somo jingine la upendo na kufundisha kama zaidi ya hili. Sina jingine Sita lipatu eh. Kujita simini mungu wangu wa Nimefanya kitu gani Jehi, eme, Tujita simini ndani ya siku Tujita simini ndani ya wiki Tujita simini ndani ya mwezi ya mwaka Ndani ya maisha yetu yani Kina kipini kina tasimini ya Imi urushawe kujita simini Kwa umriwa nasema tangu nizariwe Nimekula kilongapi zaunga eh. Inyengi kiasi kama utapata jibu Eh, sita pata jibu na mimi Lakini Tunawwezo kujitathini Maisha yetu haya yote Ukapika maisabu kakasema oke okay, Mungu huyu bada Kuna watu watatu wane nilisababisha watu wale Wakaisikia sauti ya neno la mungu Wakalikiri jina la like kristo kinyuani Unajua kabisa kitu ni mafanya mungu e Ezekia alipo kwa narekea kuna namna friend alikuwa yeye ni akamfanyia Mungu mambo mengi sana aka baba yake alikuwa amefunga eh amefunga kanisa amehekalu amelipiga misumari awasali tena na nini akalifungua akaanzisha em eh, akaanzisha eh, pasaka bado ilikuwa haifanyiki kwa muda mrefu na nini aka aka aka yani akare akavunja madhabahu ya mabali na nini akafanya vitu vikubwa sana sana sana lakini baadaye akajisahau kwa sababu pia unaweza ukajisahau baadaye Mungu anasema sasa muda wako wa kuishi duniani umeisha eh inaonekana huna thamani tena ulilokuwa unafanya na nini vimeisha kwa hiyo ni bora tu utaanguria ukapumziki eh je kia kama hapana hii hali mbaya akagishusha kama kawaida yake akapiga mungu wetu kwa mungu akamkumbusha mungu mungu na kukumbuka eh nilikufanyia hiki hiki hiki na hiki mungu anasema ni kweli ninajua vizuri basi inakongezea miaka hatufanyi hivi likusudi tu miaka lakini haina ubaya pia kuongezewa miaka hiyo hivi moyo nikuulize swali sijui nitakufa lini je mungu atapendezwa kunichukua leo Awa atapenezwa kuendelea ni hubiri injiri Atapenezwa niendele kuwepo e. Labda hawa mesha andawa mtu mwingine asimo kwa mba takuja asima wengi. Hanao wenge Lakini haina ubaya akawa na mimi akawa na mwingine na mwingine Kwa soo idadi ya hubiri wa injiri kwa mungu hajatosha e. Asimo hati na kazi ya wa wajatosha Afuno ni mengi Kwa hiyo haina ubaya Na nilipo kwa na hubiri ili somo unu tu Nilisema lengo la somo hili ni kuhukumu hukumu hata siku moja. Eh halina lengo. Okay, linaweza likakutia maswali wili matatu ndani ya moyo. Lakini lisiku hukumu la kuangusha bali likutie likuhimizhe. Eh. Kwani kwani kwani una kuna unaweza una, una kuniambia kwamba una kitu unaweza kumfanyia Mungu hata kimoja? kwavero kusoma neno la Mungu ni kazi ngumu sana unaweza kusema kwamba ah basi nimehukumiwa sina kusoma neno la Mungu kama unasikia na hukumu lisome kwa uaminifu kama unasikia na hukumu huendi kanisani kwa waminifu unaenda kanisani kwa kwa kubibu. basi anza kwenda kanisani kwa waminifu eh anza kwenda kanisani kwa waminifu e. na vitu vingine peleka injili Jifuze mistari mine mitano ya kumubini mtu akajua njiri Akalikiri jina na Yesu Kristo He He mtu kwayo Na Tunuona vitu katha katha Tunu kari njiri Sasa tuende katika vipengele Kipengele cha kwanza kwa shiku leo Kinasema Tuwe na maisha nye kuzarisha talanka kumzalia Mungu. Yaani maisha yetu yawe na tabia kumzalia Mungu kitu Uki, uh, ukiacha ubinafsi, em ni Ukiacha ubinafsi wa kibinadamu kwangu na wako na mwingine yote. Lakini kitu ambacho hakizai hakina faida kwa kweli ni ukiwa nacho ni hasara. E, ukiacha tu ubinafsi wetu wa kibinadamu, lakini ukiwa ni Mkristo usiyomzalia Mungu faida E, u, uwezi ukaleta uka uwepo wa mungu katika nyumba yako Kwa kusuma neno wa mungu Kwa kwenda kani sani, kwa mbini Kwa kufanya vitu ya kimungu na nini na nini Ma ii tunapo kuwa watu osio mzalishia mungu kitu Kwa kweli ni, ni hasara Na wewe mwenyewe ulipo hapo huwezi kupendezwa na wanakua kitu machu Eh Wafugaji wanajua akifuga ngombe, hakaona ngombe hazai Hakaona ngombe ha, hana anacho na muuza Ana are not a good man. Is that right? Yes. Yes. I don't know. But the Lord is a good man. But the Lord is a good man. But the Lord is a good man. Yes. Yes. We are going to find the Bible. We are going to find the eh. ndeka huko petro petro wa kwanza 4 3 mtaka mpaka 5 petro wa kwanza 4 haraka mpaka 5 anasema Ma, maisha tuko tunaongelea kipengele cha ku, ku, tunajihimiza tunahimizana kuishi maisha yenye kumzalia Mungu talata kumzalia Mungu faida eh anasema hivi petro ndo anahubiri hiyo habari na mimi nasoma kwa yake anasema hivi Maana Petro wawanza 43 anasema hivi. Maana wakati wa maisha yetu uliopita wa kutosha kwa kutena mapenzi ya mataifu. Wanadamu tunaishi kutena ma, mapenzi ya dunia ya mataifu. Ndio anasema kupitana kinywa cha petrol na leo kupitia kwenye kinywa kinywa cha mhubiri leo anasema muda wa kutena mapenzi ya mataifu umetosha. Ume anasema kuenenda katika ufisadi sadi ni maisha uchafu kumsingi ni maisha ngono na kama hayo eh Tama, na ulevi na ka, na karamu na ulathi na vileo ulevi na vileo havirudia mandimi kwa jinsi yanavyochukizwa navyo na ibada ya sanamu isiyo halali mambo ambayo na kadhalika nazo kuendelea anasema huo muda wa kuishi hayo maisha ya duniani hayo U wewe kazi yako ni ni hivi unajua kuna wanaume wengi hapa Dar wana wana wana vya, wana vya ulevi vinaitwa clubz Club sio sehemu ya kwenda kunywa pombe tu Ah ah ni jumuiya fulani ya unywaji ya pamoja inaitwa club cha, cha watu wanakutana sehemu fulani wananywa pombe Najua club moja hapo mjini yusudi uemem uemjumbe wa kile, ile ile clubi wanakutana wengine jimkada wengine wanakutana si wapi Semu nyingine najua una, unaipa milioni moja kila mwezi. Kila mwaka. Kila mwaka. E, Semu nyingine unaipa na milioni mbili. Eh. cha unyuaji, na umu umu muna kuwa na mchezo, siu muna cheza gofu, siu muna cheza litugani. Lagini, kila chukutanisha kubwa, kina kuwa ni pombe. Hayo, ni unakuta ni mababa ma, wengi wako hivu, hili ni suara lao kabisa ulevi, ulafi na nini. Shioo? Shioo? Ayu ni maisha kwa kweli, ya siu nafaida mbeleza mbua. Eh. Na yapo mengi. Eh. Amen. Unakuta mtu mashahake ni mpira, pombe. Sijiwi yuko kwenye miziki, flani, siu, kwa ito, si kwa hitos, siu kesho, maisha, eh, yani, furaha yake ni zile sijida hizi zinaitwa tamthilia sijida vichekesho za vitu gani eh maisha umarufu, vieo, eh? ya kutafuta maarufu vyeo eh mambo ya washerati sijida vimada vitu eh yeye furaha yake ni kuwa katika mavazi kubadilisha mtindo mpaka mtindo tena mingi ya uchafu eh um, mi Vipodozi, akina mama hapo, eh Yani wakuta, ving... na mtu mginu wakuta, anavipodozi, kila maka anaagiza, vingine vito toka Afrika kusini, vingine vito toka Brazili, vingine vito toka Marekani Lakini muulize, ulisha wahi kusoma kasula kamoja ke Biblia, anacheo ki Biblia chaki Anayina tena wakati mginu apu anacheo Anumatisha haya mzalii mungu Ini soma wakuwaji, eh Watu unakuta ugo makazini wamejawa na mamba ya safari. Sigire wa mesafiri amenda wapi. Siguko wapi. Sawao. Lakini safari zako zinamongezea nini mungu katika ufalme wa ke. Ok. Basi ukiamua usiku mesafiri. Tumia unafasi. Kwa soma nini unapuku mesafiri. Kuna. Kuna latiba inabadilika kidogo. Kuna kutalabaka. Eh, watu. Huna watu wengi juana na nini. Basi tumia unafasi. Kusoma vitavu ya Biblia vyaneno wa mungu. Au kuonyesha. Mashe yako yawezi kuwa kio kwa watu wengi Lakini watu wengi wanao safiri Ukisha siki ya muta mesafiri na lori ya meenda Sia melala mbea nini Wanalala kwenye ukahaba eh? Safari nyinge, Za watu zimeambatana na, na, na, na uchaf ah. Ndiyo siyo Ndiyo yeah. eh maisha ya nyama choma viti moto si yani hiyo ndo maisha yao wakitoka yani anavijua hata 10 vya pombe, vya pombe na, na nyama eh ikiacha hapa na kijua kina yani wanakuwa wanazunguka tu leo cha huko kikombezi zingine kiko, kiko kinyeresi kingine siji kiko eh, kigamboni kingine kiko eh, ki, wapi nikizunguka sawa lisha sehemu nyingine Biblia inasema katika kitabu cha Habakuku nasema wale wenu mme neneme me nepesha mili yenu me nepesha mili yenu kama kwa ajili ya siku ya machinjo Hivi mnajua kitu kingine ngoja niombe neno la ajabu kidogo <laughs> Sasa hili liko tofauti yini shushe sauti Ulishawahi kwenda kwenye kwenye msiba kunyanyua maiti ya alijamali lenene li kubwa lizo nzito li, li Mnakuwa mnataka kuanguka mnatamani asinge kuwa meshiba sana Yani hakuna kitu kibaya kama kuwa na lim, lim, limaiti nene kubwa linatesa. Eh. Kwa sababu alijaza mafuta, vitambi, pombe, nyama na nini anakuwa mzigo siku ya mazishi. Niwosema mmejinelepesha kwa ajili ya mazishi. Dito la milaba minne kuliz, kulizika shida. Hata siku hizo makaburi hayatoshi. Muna pia kasema kadogu muna mpaka kabuli la jirani. Sikuwa na lengola somo hili. Lakini. Na nalipo. Eh. Muna sema maisha hayo. Eh. Eh. Hili somo hili. Fuka sana. Kwa janini. Nilifupife. Tuende katika kitabu cha Marko. Tulukua kwenye. Petro. Tuende kwenye agano jipia Marko. Ni. Ni. 18 Biblia inasema hivi em sikiliza hili neno neno zito kidogo Marko 4 Marko ni ni ni, ni pale habari za mbegu kulima lenye na kupanda mbegu eh tulieni neno zito kidogo Marko 4 18 anasema hivi na hawa ndio wale wapanwao penye miiba anasema sema na waereza sasa ni watu walisikiao lire neno kuna wato leo hiu kuna watu ambayo juhu kukulisikia neno la mungu haa pana wakati imeja kwenye simuzao wakati imeja kwenye mativina kina sema watakama ni rao wongo lakini ilimejengwa juhu wa msingi wa neno la mungu hakuna mta sijiwa juhu wa juhu Kristo lewe hiyan anasema, sema wal, walisikiao lire neno na shukuli za dunia E Shibe za dunia shughuli za dunia Safari za dunia Na vitu mgini tukwa nafusema sema, Na udanganyifu wa mali E Na tamaza mambo mengine Mambo mengine ajataka ata kusema Juhulize tu tamaza mambo mengine Ziku nyingi Ziki ingia Kulisonga lire neno Likawa halizai Maisha yako na ya kwangu Yanamu then yanamfanyia nini mungu wako damu yako shughuli za dunia ndio nilikuwa nazieleza shughuli za kazi zako elimu zako brudani zako furaha zako safari zako makundi yako vijio vyako vyote hivyo nabia hashara zako bora kama vipi naongea peke yake hapana somo nimesema hili somo sio nina kututengeneza E Yesu asema mimi sikuja e. Asema Mwenye afya mwitaji tabibu. Mungu anashukulika na sisi Mwenye shida wenye makosa kama sisi Kwa sababu ndiyo amaya na mwitaji E Yesha simamini wakujio kwa vipofu ni wamavara jamtaki kuitoa vipofu kwa yuo mtabaki matizoe nikuaso hamtaki kubali tu kubali kwa mshirikiano mungu kose amungu atufanya mungu iri kusudi tu kubati na ku yatende kicho mungu na choto kitaka e matendo yamitume tisa mm tomanisa ya agano la agano kwenye agano la Matendo wa mlango ule wa tisa Anasema hivi Tume msaida wa kumda tana. Tu si choke tunakuja hapa marachache sana kwa wiki kwa hiyo Maramoja inapo kuja tushibe Mat, Matendo wa mitume tisa kumda tana anasema hivi Lakini buwana akamambia nenda tu kwa maana huyu ni chombo kite kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. E. Mungu anataka vyombo viteule. Ah, alikuwa baliza Paulo. E. E. Na wakati Na katika timwingine na Mungu sio kipindi cha kupata furaha sana kwa sababu ana anaongeza na sema maada nimemonyesha yalivyo mengi atakayompata kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kuwezi eh, huwezi ukawa unaiegerelea dunia ya leo, alafu kama ukasikia ndo wale wachungaji wa unakuta kila mtindo wa suti mpya umetoka ni wa kwake. Kila fashion ya dunia ni ya kwake. Kila uh, malaya na pitiza mbele yake ni wa kwake. Kila kitu. Alafu anakuambia anataka mtumikiane Mungu. Kila sifa anataka azibebe e. eh. Yeswali mtemame amate na kumongoa ndevu Tukao umetuma mitume unaweza kusema hili ili soma nadhani huo msari unaona maana yake ni kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba anatafuta viombo vizuri vya kulipeleka je na mimi tumelipeleka jina lake Kristo wapi angalau tumelipeleka katika kata inayotuzunguka kwenye kitongoni kinachotuzunguka eh Matendo ya mitume Najwa sio kazi lai sana kupereka injili ya mungu Lakini mungu anaweza kutufu, Kutubebeisha Majukumi yake tukaya fika Tukaya timiza Tena mitume 26, 17, 18 Anasema hivi Anasema Nikikuokoa na watu Aniungina bariza paulo yu. Na watu wako Na watu wa mataifa ambao Nakutuma kwao wafumbue macho yao na kuwageuza waingie waiache giza na kuelekea nuru waziache nguvu za shetani na kumuelekea Mungu kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao walio takaswa kwa imani iliyo kwangu mimi Kristo Ana anamtaka Paulo anamweleza bwana Paulo wewe suru kwa una, unaendelea maisha yako ulikuwa msomi unaendelea yeye lakini nakuataka uwe chombo changu Eh, uwezo kuwagehuza wanadamu Wanadamu watakaa kwenye giza mpaka Atakapo tokea chombo cha kristo Cha kuwagehuza eh, Kwa nini Halimutaka paura ene kafanya ni kazi Kwa sababu anatumia wanadamu alio, alio waumba Walio tayari eh, Walio tayari Hei mtu some Katika kitabu cha Muhubiri Kwenye la lakare Muhubiri mhubiri mlango wapili pili ni baada ya vile vitovu vya nyimbo kama zaburi methali pale baada ya hapo naingia kwenye mhubiri katikati maandiko ya Biblia agano la kale eh anasema mhubiri mlango wapili Tuschoke tusichoke mhubiri wapili wa pili some mstari ule wa 10 anasema hivi mhubiri mbili 10 anasema hivi Azama wala ni Semelemana anasema wala siku ya nyima macho yangu chochote yalichokitamani wala siku sikuzuia moyo wangu katika fraha yoyote maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote na hii ikawa sehemu yangu katika kazi yangu yote wewe ni moyo wangu na moyo wako mtakapojawa na furaha Na, na kwa ajili ya kazi zetu na kuhakikisha Mungu anakuwa ana Yesu anasema tazama nimekuja kwa mapenzi yako wewe Ukiona huyu huyu mfano wa mtu ambaye aliishi kuweza kushughulikia mwili wake na nafsi yake kui, yaani kuihitimizia kila kitu kuiridhisha huyu ha, hana kijiwe cha pombe ambacho hakuingia Huyu hana kijiwe cha vyakula mbacho wa kuingia Huyu hana kahaba umaraya liye pita mbele yake asimpate asi, asi Huyu hana cheo utukufu wote ambao hali ulimpita ali, Kila kitu nasema kila kitu Kila kitu mbacho mwe wangu nitaka Uye, mbe, Usiruhusu mwe wako kila wancho kitaka ukipate Kabisi Kweli Ndicho hana cho kisema Em, Emi sikiriza, alikuwa maliza, anasema aje uyu ni, uyu ni seremani Seremani, anamaliza, anasema hivi? Anasema Misara wa kumina saba Sa metoka kufuraisha moyoake kwa kina kitu Misara wa kumina saba, anasema aje Basi, nikauchukia uhai Kwa sababu kazi inayo tendeka chini ajua ilikuwa mbaya kwangu Yaani, mambo yote ni umbatina kujirisha upepo Na kwa kuakishia mtu kama kina diamondi wale Unakuta, kila sifani yake Kila kusanyiko yupo yuko juu Kila watu, kila wanawa nika message za sifa na nini ni yeye Kila pesa, kila, kusa, kila kitu lakini kwa kishia yuko Apo alipo anauchukia uhaye Na anachukia uhaye Japo vijeno wakitazania sirimia sabini mpaka zema nini Wanatamani kama yeye, yeye anachukia ule uhaye Nasio yeye tu wako wengi. Hebu waulize akina kuna watu walikuwa wako jua akina Michael Jackson wako wapi? Au akina sije Tupac, sije akina nani? Waliokatiza umri haujafikisha hata miaka tamia Alikuwa amejaa na kila aina kila aina ya ya anasa na burudani na sifa na makusanyiko na ma, na matamasha na, na vitu gani? Eh? No. See you, Maisha, mazuli, sana, hayo. Kira jamu na kiasa chake, tena kiasa kikubwa mpe mungu. Ya mungu, mpe mungu, ya de mpe kaisari. Payane, Uriza, jere. Ya mungu tumempa ya Ya kaisari tumemkundua, hatu wana kaisari unampu. Amen. Ukoote. Enori nangengi. Eh, eh. Surambuna hainjaisha, jamani. Hebu tuene kwenye hoja nyingine nasema hivi. Yii hoja nzuri Mbali na kujitafakari uko tumeona na nini. Lakini kuna hoja inayosema hoja kwanza kuishi maisha ya ya kujitumikia sisi. Tumeiona na ubaya wa. Hoja pili inasema hivi Hujachelewa chelewa mungu hujachelewa chelewa maisha yako haya Kufanya kitu Kumzalia mungu kitu chenye faida. Bado huja cherewa, Maada mbado una pumzi zina, te, zina Zina pita kwenye miazi yako Ya, pu, ya puwazako Nazangu e. Huja chelewa Of course na watu Ni nao nge nao Sio si watu wengine Ni sister wako hapa Na wengine wano na neno wa mungu Of course kuna watu wanakuwa tayari wameisha nafsi yao kwa shetani tayari wanakuwa chelewa. Eh. Lakini tulio wengi chelewa. Bado tuna nafasi kesho na kesho kutwa na muda mwingi mbele yetu. Kama kuna vitu hatukumfanyia Mungu jana na juzi na makajuzi na maka gani tunaoweza kufanya Mungu makaa na makaka na makakesho na wakati wote ujao. chelewa mbele za Mungu hakuna kuchelewa. Eh. Meleza mungu ni tofauti na mta mbao niwezo kakuta na miaka ambla 30 hajawe kwaanza shure. Kwawezo kwa sema uya taanza anakuwa shacherewa. Ishirini, anakuwa shacherewa. E. Lakini meleza mungu wada ukifikiwa miaka msini, kuja mtumikia mungu kwa lorote, bada uja cherewa, alianza kumtumikia mungu actively, yani kwa umakini kambisa, akiwa na miaka 80. Na likuwa naishi miaka hii, tunayishia rewa. E. Musa alianza miaka 80. E. Ehm um, nani Ibrahimu Ibrahimu akutana na Mungu akiwa kijana. Alikuwa mtu mzima sana. E alikuwa na miaka 75. Nipo mchukua kutoka kwenye incha ya, ya Uru, kumleta katika Kanani. Ndio akaanza kutembea na Mungu katika hekima, katika imani. Hujachelewa, adio chelewa. Je, mimi ndio wewe? tuko tayali kurudi nyuma na kutafakari kidogo kwenye nafsi zetu ndani yetu wakati wengine wakati wote kwamba zamani ni sema muda wa nyuma umetoshawakto kujali mamba ya mungu. Tye, tuko tayali kujaliribu kumweekeeza mungu ni ya zetu na hatimamani ya zetu zikazaa tendo yetu tuko tayali kutukkijua kwama hatja chelewa ni jambo jema kwele katika kitabu cha Matayo mlangu wa ishirini sita usoma Nitawelezea kwa sotuisha usoma Matayo ishirini nane na kumi Matayo ishirini nane na kumi Kulikuwa kuna, kuna watu Na ule ni mfano wakwena kwenye shamba la mungu Kulikuwa kuna watu waliajiriwa wengine mapema kapisa Wana shida, saa kuminambili wako tayari Kazi inapigwa, saa kuminambili Awa wamezaliwa kwenye utumisha Wengine wakacherewa kidogo saa tatu Mtu hato kena kwenye kazi ya serikali saa tatu Juhushachelewa eh. Wengine wakacherewa kwenye, kwenye kwenye kwenye saa sita Yani siku inakatika ina yu Wengine waka sakenda Sao ni kama wanaenda kama kujionyesha Wengine waka wakati wakufunga ofisi Sa kumina moja Sa kumina mbili Vibarua wale walifanya nini Wakaito kuja kupewa sawabu zao ku, yani Kulipua walicho tenda wa, Kuna kitu wamefanya buwana wawo Biblia seba buwana wawo ni mungu manyewe niyo, niyo taswira haki Lakini wale walio walioingia mwisho wale walioingia na miaka semanini 80 hata moja wale. Kwa wana miaka michache sana wakusanywa na babu zao kwenye uzima wa milere kama wametokea Mungu. Ndio walio lipwa zaidi? Eh? Ndio sio? Kwa hiyo mtaja chelewa. Wale wasasi tu angesema basi, bado tutakuja kesho tushachelewa. Leo leo ewaa bila kitu leo. Tshachelewa. kini wasakenda saa 9 za 11 zaidi una uwezo wa kuingia kwenye utumishi wa Mungu ukiwa ikiona masaa yameenda saa moja. bado ukavuna thawabu kuliko alinge saa mapema eh kuja chelewa sija chelewa paula anasema katika kitabu cha korinto wa kwanza eh tu soketu malize leo tumaliza leo tumaliza Kwa kwa kuanza sikiza wa msari, u msari na upenda sana sikuwa nini? Ukwazo ya yote ya pibriya na upenda sana kwa yu ni mwoja wapo. Kwa kwa kuanza kumina tano, anasema msari wa kumi, anasema hivi. Hemi sikiza msari mzito. Na uu kutie moyo, na mimi unitie moyo, anasema hivi. Kwa kwa kuanza kumina tano, kumi, anasema hivi. Lakini kwa neema ya mungu, nimekuwa hivi nilivyo. Jamani, ngwewe nikwambie neema ya Mungu yuko juu ya kila mtu ili kusudi awe vizuri. Uwezuka sema kuna wengine ambao wamepewa neema ya kuwa vizuri wengine wamepewa hawajapewa pana. Anasema nimekuwa hivi nilivyo na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure. Mungu anasema nilipewa neema ya Mungu sikuipoteza Sikuitu. Jamani, nikwambie uhai uliopewa, uzima uliopewa, Ukristo uliopewa, Biblia uliopewa, neno ulio wa Mungu uliopewa, ibada uliopewa wengi wetu tunatabia tabia ya kuipoteza izaicho chochote ni makosa eh hey. isaiah basi watoto wa chamaungu watakatifu nani ya nyumba yako eh hey. hey. aise ma ilikuwa sio bure eh hey. sikiliza alichokifanya bali baada ya kunua kwamba kuna neema Mungu juu yake unajua ana neema Mungu iko juu yako leo eh hey. iko juu yako na mimi anasema sikiliza kifanya Bale ya kunduwa kumba nema mungu haikuwa juu yake. Bali na alizidi sana kufanya kazi kupita wote. Imekupasa, ukijua kwa mwomecherewa. Ukijua, sahe yote tulipo ingia, tufani kazi muda wote kupita wengine. Somba biblia kwa zini wengine wote. E, anzia tu hapo, mamengine ma ni kuambia uta, utakata tama. Parika njiri kupita wengine wote. Kupili njiri nyingi kupita wengine wote. Tumisha mtumishi uh, Beny yanayehubiri hapa sio muda mrefu eh kiandae hapa hakuna mchezo eh eh <laughs> tuchendele eh. anama ukishajigundua kwamba kuna kama kwa ka, ka sema kwako duniani ka nadhani ka Kiingereza kaanasema kwamba we have to run while others are walking ukikuta kuna watu wewe umeingia ukakuta watu tayari wanaendelea na mambo Wewe una kukimbia kimbia ili kusudi wakamate. Wengine wanatembea wewe kimbia. Eh. Mimi wewe mbinu inaishi kukimbia. Mm. Just yake sio mbio kubwa. Mtu haihitaji mbio kubwa sana. Ukikimbia mbio kubwa sana utahema alafu utanguka pale mbele. Kimbia mbio kidogo ili kusudi ufike mwisho wa wa, wa safari. Eh? Sikijikimbiza kimbiza alafu kafika sehemu mm, uka, uka Ukashua punzi Luka Kuminatano Kuminatano uh, Kuminatano Kuminatano pale Aina usiana moja kwa moja Lakini inatufundisha ina, ina yu hoja Tustoke tuisike Kwa kuminatano Ni mwana mpotevu, Mnajua hile Kuminatano ni mwana mpotefu, e, kumina tano, za mwana mpotefu. E, Luka kuminatano ni Luka kuminatano ni yule tajiri Aliye ambaye malia Shambalaki sana Luka kuminatatu No Yesu ana po se eh, wenu eh oleweno eh sikuajua nini miye muna dani kuamba eh bana siyuri hu biri nini? Luka Sasa uka kumi na tano yuko kumi na nane ni Yesu alipofanya nini rini ana ubiri abari tani nini? Uka kumi watu walio karibisho katika nini katika arusi yamanakon yamanafarmi ya wakakata kujio uka kumi na Luka Uka kumi na tano no hapo kuna nini? Mwana mpotevu. Na Luka 15 pia ina wenu Hayo na mafarisayo wapenda fedha. Luka 15. Wewe sema Luka 15 mwana mpotevu. hivi. Mwana mpotevu Alipo inasema alipozingatia moyoni mwake. Mwana mpotevu alikuwa ameshapotea. Kabisa. Kama mimi na wewe hapa. Yani hana mapenzi ya babake anayoyafanya. Amelisha tapanya mali zake. Kimsingi ni kama alishamua akiwa bado hai. Kwa sababu alidai na urithi, Unajua kisha mdai mta upe ulithi. Nalangu mzee pisha umesha kufa. Badai ya kaina kamkosea. Kawa haja ina vizuli. Mm -mm. nasema alipo zingatia moyone. Alipo hubiri kama hili. Nina Aliposoma Alipo Biblia. Alipo mkaribia mungu. Akazema pana. Nita, Sijachelewa. Nitarudi kwa baba yangu. Afu nikisha fika kwa baba. Nita baba. Niisha kukosea, mimi naomba uniesabu kama mtu Yani sifai. Usifike kwa, leo hii wa kristo wanataka ufika kwa mungu, baba wanataka ufika kama wana, kama wafalme wakati wametoka kwenye utapanyaji wa mali za, mbaba, za baba yao, mungu wa mbinguni. Tukifike kwa mungu tu, wakati mingine, tufike kama kama moja wa watumishi wake. Ili kusudi, atupokea sema pana nye sio tena watumishi ni wana wangu. Nani anahelewa hizi Eh, kuna hatu hivi wale mitume na manabihi, wanaoiba wanaoibia nitawasema sana msichoke wanaoibia wengine fedha na kuwafundisha uovu na kuwapeleka na kuwafanya wana wa jehanamu mara mbili wanaejifanya ni watumishi wa Mungu wanajihesabu kama watumisha wanajilifanya kama yani wanajifanya kwenye kiti kimoja na Kristo wanajiona wako juu sana mwana mpotevu hakijua kwamba alikuwa ameshapotea alishakosea Mungu maana mimi na wewe wote unapofika unafika kama mtumwa Unaenda kwa baba kama mtuma, baba usin, mimi usingipe nafasi ya, ya mwana Kimsingi tulipo okolewa, mwene wewe na mimi tulipo tulihesabiwa kama wana wa mungu Lakini miedendo yetu tunakuwa kama watuma, wakosefu, wana wapotevu sasa ile nafasi ya wana, tusiende kuidai Hile nafasi ya wana, tunatakiwa, tuende, tukiwa tumepungukiwa, tukiwa wanye nyekevu, alafu mungu asema pana Nini siyo watu matena Nini ni, ni watoto wangu Lakini watu wanafika pale Kutawala paka kwenye kita kristo Na kukanyaka pale No no no no no. Chita, chita, hini nenda kwa We ni mwana wa mungu Weo uliye kili jina Kwa mabini Ukakili kwa kinywa mwana wa mungu Lakini usidai haki ya kwa mwana wa mungu Kama wali manabihi wanaoji Yesabia haki kabisa Quando estarei meia, tu me bati. na choca que bleaco coajo. Choca que já me indo me choca. M mimi tu é de catê que maubiri. yoshua. Yoshua, sasa ya yoshua baada ya vile vitabu vya Musa vitano anafuata yoshua pale karibu na wa waamuzi karibu na ruthi na yoshua pale yoshua mlango wa mwisho mlango wa mwisho wa yoshua mstari ule wa mlango wa 24 ndio mlango wa mwisho mlango wa 24 Yoshua yes, shinane Tene alaka Yoshua shinane mbili mpaka wa wapini, paka, watatu, Joshua, shinane, mili, paka, tatu na seba yu Yoshua shinane mbili mpaka wa tatu na seba yu Yoshua haka ambia watu wote Bwana mungu wa Israel Hila hivi Baba zenu Hapo zamani walikaa ngambo ya mto Maana tera Baba yake Ibrahimu Nae ni baba yake nahori Wakaitumikia miungu mingine Nami nikamtua Ibrahimu Baba Jenu, toka ngambo ya mto Nika katika nchi yote ya kanari Nika ongeza uzawo wake Nika mpa isaka ni, Unazima hoja yake ni nini ni, Kwa mba, Hata Ibrahimu mwenyewe unai anaito baba wa imani Mba ye kukunye Kivitabu ki, vya juu kapisa vya utumishi Mbele za mbun Hakua ameanzia pazuli alikuwa na baba yake eh, Tera Na kaka yake ya kinanahori Baba yake Ruto walikuwa na hitumikia miungu mingine ngambo ya mto Yodan Lakini Wakati unafika Tunahamishwa Tunatoka katika Ile hali ya kutokuwa na Kutokuwa mungu faida Kutokuwa na mungu katika mipaguetu Tunavushwa mto Tunareto katika ya hadi Basi tunamzalishia tuna mungu Kama Ibrahimu não deu trabalho a Ibrahim, catou a catiga o coa terra, aja catiga o coa mung, a kunha tamu, não deu trabalho, ai amor, ajudou, ajudou a tuco trabalho, a mba china, roho irã de naquilo mire, daí fu, hoje Munggu ah ah yes aku nak funikah katikan tuisha tu di funikah eh ah matras china tano tu je funikah tu, tano faida. Mungu ni Mungu anayetaka faida. Hataki kumba wanadamu wakaenda waka yani wakafanya biashara kwa kujilia wenyewe waona wa, wana, wanachompelekea bwana wao. E, biashara ya maisha yako wewe na mimi. Kidogo tumia kingine kimpelekee Mungu wako. Baada yake kama unamda, muda, wako utumie lakini muda mwingine mpe Mungu wako. E. Kama unaenda unajimbia uko tumia muda mwingine mwimbie Mungu wako. Mungu hapendi kabisa Kwenye nulize Mtu ukiza watoto si baadaye kuna watoto wata, wat, kuna watatengeneza maisha Kipi ikizuri Mtoto atatengeneza maisha yake mia kwa mia Hana anacheweza kumutisha mzazi wake Au anaza katengeneza kila kitu wakampua mzazi wake ya kabaki na sifuri ipi nzuri Nyeye mwenyewe atengeneze kwa ajili yake bila kubusa mzazi wake Au Azalishe kila kitu ampe mzazi wake ya Sio na chochete. au Awe na vingine vya kwake na vingine vya mzazi wake Vyote Awe na upande, upande zote sinio Mungu na anataka yuwevo Kuna munda wako kuna munda wako Kwenye munda aliuo kupawevo E eh. Kuna Fraha yako mamba kuna ya mungu E eh. Na fraha yako pia isi na ya mungu E eh. Kwa jinsi ya kuleta tarata katika ufarmu wa mungu Dolemu hasatu kwa tunitafuta Faida gani kwa mungu Matayo shina mbili kumi Tane kwa yu matayo shina mbili kumi Tosichoke Tumalize me, Soma niatakua li Lianze kwa moto liishe kwa moto Ndolina pendeza Lianze kwa gufu liishe kwa gufu Matayo shina mbili kumi Bipina seba Matayo shina uko tulikwepo lakini hasa watuma wale wakatoka wakaenda watumba hao wa mimi na wema watumishi wa Mungu eh watuma wale wakatoka wakaenda njia kuu wakakusanya wote walioaona waovu kwa wema arusi ikajaa wageni Kwanini Mungu alikuwa anawatuma pale ni kwa sababu walikuwa na jukumu kuwaleta watu katika harusi yake katika ufarma wa mbinguni Njia moja wapo ya kuwa ku, Kuwa na eh, kuzireta Talanta kwenye ufama mbinguni Ni kuleta Watu kwenye uzima wamire Kuwa geuza kutoka katika giza Kuwa leta katika luru eh. Eh, yes. una Unatuka sema Ninazima nitoke ni pereke njini Ndiyo njia zuri Lakini vile vile kuwa Sehemu ya kanisa linawa hubiri njini kwa uaminifu Ni sehemu moja wapo ya kuwa geuza kuna, mwene, mwene, kuna watu wengi Ni kwamia kabisa wengi idadi hii juu wengi wamebarikiwa na huduma ya kanisa hili kupitia kwenye mtandao wengi kabisa kwa wewe kuja hapa wakati huo ukakaa masaa haya ukakaa ukatulia uka ibada ikaendelea mpaka ikaisha watu wanapona yes acha na kushika unashika biblia kuchukua biblia na kuweka kwa pani na kuendelea watu wengi Watu tulokuja ubiria moja moja Sijui dadi F12 na mipita Lakini walio likiri juna Yesu Kristo Jewa kwa hapi siji Kwani watu walio kula chakula chakristo Walio muamini Kristo Walikuwa nae mdaote Walikuwa F20 nakini yalikuwa ganao kumbina wawiri Walikuwa karibuna e. Na kwa kishia ni wachache sana baba Naeza kari ubiriwa na Kristo wakaondoka Bila kuokolewa. Linginevo Kristo takuwa likuwa ni chombo Chajabu sana kituwezo kukua watu Eh, unadhani Kristo wali kuja kuwa wakua kila petro Kumina wawiri mtoe mliguni kuja tu kupateza mdoa duniani Kumina wawiri wali Mia eshirini Hapana aliokuwa duniani, dunia Lakini jeni dunia yote ilimu kata kwa karibu Hapana. Hapana Tuko wimatayo shina biri Tuko wimatayo sita Kwa hiyo Sikamani meereweka jamani mina wukupa kufundisha kitu kisireke mada ya kuleta tharata katika ufarma mbiguni sio kitu kingine mada yake ni kuwa chanzo cha wewe watu cha wewe kuwa chanzo cha watu kuikumuamini Kristo na kuhesabiwa haki katika uzima wa milele aidha kwa kupeleka injili ungana mimi siku za Juma Mosi napeleka ama kwa kuwahubiri wewe mwenyewe au kumkaribisha jirani yako au kufanya, au basi kuja hata kandisani kwa waminifu kusudi njiri endeku, ubiriwa na kuafikia watu njiri ee hiyo ni kuleta ee e. talanta katika usimu waminini. Je, jie mashako na mzali ya memzalia nini mungu kitu gani ni kumzalia wa okolewa wa umi, watu wa na maamini kristo hoja pili, amini, mzali wa pili kutoka mwisho, ni matayo yosita jinsi Ya kuleta taranta katika uzima wa mirele Matawa sita kumina tisa nasema Tuchoke tukotunamaliza Tukotunamaliza kabisa Matawa sita kumina tisa nasema Msijiwekee hazina duniani Nondo na kutu viharibu Na wevi huvunja na kuiba. Maneno haya liya sema ni nani ni kristo Yani hakuna mtu ingi nenda. Hakuna nafsi ingi nenda kusema maneno mzito kama yani tukaya ya, ya, ya, ya, tuka paumu yimu kama hariri ane Kristo kinywani ni ukweli. Lakini haya ni haina Kristo na kuakisha wa Kristo ingiwa wanayachukulia kama yaka mataka taka. Haki e, na seme maizii hazina duniani wa Kristo na seme ma no jiwekea, sisi. tu e, Hataki msi hazina duniani no no na kuutubia ribu po na wevi uvuunyana kuiba. Bali jiwekieni hazina mbinguni kusiku kitu Kwa nondo wala, wala kwa kutu Wala wevi hawavunji Wala hawaibi Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuapo na moyo wako Mungu anasema Bali na kupereka roho za wanadamu Moja moja kwa kofu na nini Vile vile Hazina za vitu Hazina za vitu kujiwekea hazina duniani Hazina za, za, za vitu duniani ni nini ni ni vile vietu unavoviacha vya phd na au daktari vi kubwa viko pale na engineer. Zili ni mm -hmm. hazina za dunia nzima. Eh. Hiyo elimu itumike kuzalisha vitu vya kuweza kufanya kazi ya Mungu ikafanya kazi. Aidha inaweza ikawa ni kuwezesha shughuli u... kwa sababu tupeka njia tuliyotumia mafuta, hiyo gari tulitumia tu na barabara tulifanya. Vitu vioto vinatoka katika hazina fulani. Eh. kwa so, maana injili ina injili imelipwa na same Friday hakuna injili ni bure kwa maana kwamba yule anayepokea anatakiwa epokee bure lakini inakuwa imelipwa na mtu mwingine huko ni kuleta tarata na 2 eh mbali na roho za wanadamu ambao waamini Mungu ya pili ni vitu tarata zetu mali zetu zinazo fanya kazi ya Mungu ili kusudi eh, injili hubiriwe watu wa Yonijia ni njia nyingine ya, ya kumwekea kumpekea Mungu talanta. Mali zako, muda wako, faa elimu yako, eh, e, umaarufu wako, ujuzi wako wa mambo na nini ikawa ni sehemu ya kujenga ufalme wa hizo ni talanta. E, mwisho kabisa eh, wacha nisomenelewa la kufunga. Fupi tu. Malaki, mwambu wa nimu, kwanza wakanzo Misho kapisa malaki Malaki ni moja, anasema hivi Sema, anasema Kwa maana, angalieni Siku ile inakuja, inawaka kama tanuru Na watu wote, wenye kiburi Nao, wote watenda uovu, watakuwa makapi Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema bwana wa majeshi Hata hata waachia sina waratawe lakini kwenu nini sasa nilikuwa natafuta mstari wa pili. Anasema hao wengine ambao wamejitumikia au sasa kitu siku ya talu na kuja kwa ajili yao. Hiyo yupo ha, tukisema haiji tutakuwa tunadanganya kwa sababu yule anasema hivi. Tuje tuseme wale ambao walijidhibiti walizalisha tarata kwa ajili ya ofarma mengine. Mtusikia Munga anawaambia nini mstari wa pili pale? Anasema lakini kwenu nini mnao licha jina langu jua la haki litawazukia. Nenye kuponja katika mbawa zaki. Naji mtatoka nje na kucheza. Cheza kama ndama wa mazizini. Ntuma na sema Nani fanya kazi. Unatumia mda weni. Mna, e, wakati mgini mna tukano kwa jina nangu. Wakati mgini mna uh, choka kwa jina nini. Nasima lakini kuna wakati. Unakuja. Jua lahaki. La litawa angazia. Nasema na nini, muta cheza kama ndama kwa... Kwa mara wama muta kuwa high, muta kuwa nagumu, muta kuwa vizuli, muta kuwa fry. E, eh, nicho mungu wala cho E, eh, huwezi uka mungu, bure. E, eh, huna tala totakaza umperekea, arafu, akazipokea. Mungu siyo Mungu, Anasema, kila jamu nitamlipa tena mara bini, mara dufu, mara miyamojo, sema ligi. E, eh, kwa munga chumigine, siyo kwa muna mfanya, unajifanya. Kwa sababu so, kama unafanya fanya kitu, unalipwa, mana kini kwa faida hako kwa nini mneno kama haya najua sio haya sikiki mara nyingi sana lakini tupae nafasi tupae nafasi tutatafute tu ya tuya zingatie tu ya eneze zile zile tu ya tu yaweke moyoni eh ili Mungu wetu atukuzwe Mungu abarikisante cha papa mababu na kuchukua jina hili ushu kwa ajili ya ya leo Mungu na baba zako na wema wako na jina lako litukuzwe ukabatane na watu wako, kabatane nao eh, wewe yote yao na na yeti pia Mungu na Mungu wa mbinguni mapenzi yako yatimizwe wakati. Tushukuru katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu nami yote na pokea. Amen.